Câți dintre voi ați văzut un om lepros? Ați auzit măcar de oamenii leproși? Ați auzit așa? Spuneți-mi și mie ce este această boală, cum se manifestă. Si... A, deci, dacă ați văzut vreodată, sau nu dacă ați văzut, această boală duce ca omul să ajungă unde își pierde degetele, deget cu deget, și pierde nasul, își pierde gura, mandibula, își pierde totul. Și această boală te mănâncă de viu tiest totul și si simți, deci nu mai simți te scarpe în tot timpul și si nu nu, nu dai seama că te doare, nu dai seama de ce? și si mi-a dat spică, E E o boală groaznică. Era a, o familie care tot așa era o familie înstărită, bogată, cunoscută cunoscută cu conducătorii lumii acelea uh, și ei se... erau prieteni cu conducătorii din acel oraș uh, dar dintr-o dată a venit această boală peste ei trei, peste trei din membrii acestei familii, unul dintre ei a scăpat și ca și cum ar veni un blestem al lui Dumnezeu asupra lor. Ei erau evrei. A fost așa cum știți și probabil că ați auzit, cei cu lepră a, au locurile lor separate. Nu au voie să fie între oameni pentru că această boală se transmite foarte ușor de la unul la altul. Așa că ei au fost retrași, au fost a, pus în locuri de, pentru leproși și După mulți ani, acest fiu a, a ajuns în robie și pe drum, în viața lui de robie, a ajuns odată când era a, dus în lansuri și era bătut, era chinuit, nu îi se dădea ca și rob, ajuns rob, nu îi se dădea de mâncare, nu îi se dădea apă, era în pustie și era foarte însetat. Și m-a cutremurat uh, gândul și istoria acestui om că el la un moment dat trecând prin această pustie, a venit cineva la el, el a căzut jos total de dezidratare, de lipsă de nutriție, nu mai a venit nicio putere în el și a căzut la pământ. Și a venit cineva, i-a pus mâna pe umăr și l-a ridicat. Și i-a dat puțină apă să bea. S-a uitat la el și si nu l-a recunoscut. Dar a ținut min bine mintea acea față, plină de lumină. Apoi au trecut alți ani și si l-a ajuns din robie, a ajuns înapoi în in Roma. A fost niște curse de cai. Și si el, ca și si rob, fiind crescut într-o familie înstărită, a cunoscut bine cai. Și si a făcut multe curse de cai. Și si a fost un rob la un arab. Și si acest arab, asta făcea. Curse de cai. Și uh, si el avea tot felul de slujitori pe care i-a angajat, acest arab, să lucreze cu și să-i pregătească pentru acea cursă din Roma. Și si acest rob... Când a văzut cât de neștiutori erau subluitorii acestui arab, stăpânului său, a strigat, măi, voi abar n-aveți de cai? Erau patru cai la cursă, la o căruță. Și spuneți, calul ăla să vin acolo, calul ăla dincolo. Și astfel va merge împreună. Altfel, ei se vor lupta unul cu altul și nu vor putea să aibă eficiență în această cursă. Și când a văzut stăpânul, a zis, băi, robule, ia din cu de unde știți aceste lucruri? În copilărie l-a început să-și spună povestea. Și până la urmă, acest până lui l-a pus pe el să fie uh, cel care conducea caii acea căruță. Și de la rou a ajuns să fie un om înstărit. A câștigat multe curse. Și până la urmă, a ajuns la această cursă mare din Roma, în care conducea și fiul împăratului. A... Și când a intrat, sau înainte să intre în această cursă, acest fost sclav și-a dus aminte de Dumnezeul lui. Și a început să se roage. S-a retras pe o parte și s-a rugat. Înainte să intre în cursă. Și si a intrat în in cursă și si și-a dat seama că cel cu care lupta sau care se întrecea era chiar prietenul lui din copilărie. Era fiul împăratului. Fiul împăratului era unul care era condus de viclenie, de dorință după câștig și si așa mai departe. Și si și-a pus la roți, la căruță, niște cuțite ca să distrugă pe ceilalți. Și oricum, până la urmă, acest fost rob a câștigat. Și, din păcate, împăratul a fost, care a vrut să-și provoace rău altora, a fost traps sub căruță și el a fost ucis. Numele robului care a câștigat este Ben Hur. Probabil ați auzit. Dar, după un timp, a auzit că cineva este crucificat. Și a asistat și el la crucificarea lui Isus Hristos. Este o povestire reală a unui om care a trăit atunci. Și el și-a dus aminte când l-a văzut pe Isus trecând pe acele cale către Golgota, și a dus aminte de fața lui că el a fost cel care i-a dat apă. În acea pustie să dea. Și a început să plângă. Și a spus de ce îi fac acest rău acestui om care m-a salvat. După ce Hristos a fost pus pe cruce și sângele lui curgea pe acel lemn, se spune că familia lui era în apropiere și ei. Și că prin credință, privind la Fiul Dumnezeu, și ei au fost vindecați. Și în urmă, după un anumit timp, s-au întâlnit cu fiul lor și cu fratele lor, cu Benhur, și au istorisit tot ceea ce se întâmplase. Și întrebarea mea este, oare familia lui leproasă? De unde a despre Isus. În Biblie, în Marcul, capitolul 1, la versetul 40 la 45, ni se istorisește uh, o întâmplare cu un lepros. Spune, a venit la Isus un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui. Îl ruga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 Vedeți, de multe ori, pentru noi, aceste lucruri, aceste minuni, sunt uh, lucruri la care parcă noi nu avem acces. Parcă nu ne vine a crede. Dar, vedeți, nici acestui lepros nu-i vinea să creadă. El a mers la toți medicii și știa că știința a declarat această boală incurabilă totuși Dumnezeu, prin preoții lor, a lăsat o dâră de speranță. Și uitați unde e dâra de speranță. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul și a spus să plece numai decât. Și i-a zis, vezi, să nu spui nimănui nimic, ci du-te, de te arată preotului, și adu pentru curățirea ta ce a, prorocit, sau ce a poruncit Moise ca mărturisire pentru ei. Vedeți, lui Moise, în Cartea Legii, a Legii Ceremoniale, Dumnezeu a lăsat o dără de speranță și pentru leproși. Dăra de speranță constituia în faptul că atunci când un lepros era curățit, el să meargă la preot și să aceștia să aducă jerte și să verifice dacă într-adevăr sunt vindecați sau nu. Deci Dumnezeu, în cuvântul Lui, a lăsat speranța că această boală incurabilă, El putea să o vindece. Vedeți, același lucru se întâmplă și în viața noastră. Această boală incurabilă, acest păcat, sau acest, această lepro, uh, boală de lepră, se poate asemăna cu păcatul în viața noastră. Și noi trăim într-o lume în care nu mai păcatul există. Și parcă nu, nu am avea șansă să fim vindecati. Parcă în fiecare zi de Zicem un cuvânt și știm că am păcătuit. Este speranță pentru noi? Dumnezeu în cuvântul lui sa speranță peste tot. De la început până la sfârșit. În Matei, capitolul 1, versetul 21 spune așa. Ea, sau Maria, va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, pentru că El îi va mântui pe poporul Lui din păcatele sale. Sau de de sale, cum spune în unele versiuni. Vedeți, aici Dumnezeu ne-a lăsat speranța nouă, ca și oameni cătoși, în cuvântul său, că Dumnezeu vrea și poate să ne curățească de această lepră spirituală, de această boală incurabilă, preoții, oamenii, știința, o spune că este incurabilă, dar Dumnezeu, care ne-a creat, Spune că El, care este atot puternic, poate să ne vindece. Dar cum a căpătat omul acesta, un lepros, credința? Cum a putut a el încrederea că poate să fie vindecat? Cum? Oare ce a făcut Isus înainte? Spune în același capitol, în versetul 21, spune așa. S-au dus la Capernaum și si în ziua sabatului, Iisus a intrat în in dată în sinagogă și si a început să învețe norodul. Oamenii erau uimiți de învățătura Lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturare. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige. Ce avem noi a face cu tine și știm, știm povestirea. Apoi, Isus a certat și spune, taci, și ieși afară din acest, din omul acesta. Și Duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Și toți au rămas înmărmurați. Așa că se întreba unii pe alții, ce este aceasta, o învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și Duhurile ne necurate și ele îl ascultă. Vedeți, o minune. Un lucru ce oamenii știința nu puteau să facă. Să scoată un drac? Nu puteau. După aceea, spune că Iisus a vindecat pe soacra lui Simon. Iar în versetul 32 spune, seara după sfântitul soarelui, i-au adus toți bonavi și înrăciți din acel locaș. Și toată cetatea era adunată la ușă. El ia a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boluri, boli. De asemenea, a scos mulți dragi. Și nu îl lăsa pe dragi să vorbească pentru că îl cunoșteau. Și vreau să vă întreb, oare acest lepros, pe unde era în acest timp? Oare vestea minunilor pe care Isus le făcea? Că el vindeca bolnarii. Că el scotea dragi ceea ce nu se mai auzise. Oare n-au auzit, n-au ajuns și la urechile lui? Și dacă au auzit la ce se gândea el, la ce merita? Oare nu cumva nu se gândea, Vare! oare nu ar putea el să mă ce și pe mine? Oare nu știa el cuvântul lui Dumnezeu unde spunea că este o speranță ca să fie vindecat? Vedeți, acest om a privit, a cercetat, a meditat la ceea ce poate Dumnezeu să facă. Și uitați ce spune în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Uh, Ultimul verset din capitolul 3. Spune așa, noi toți privim cu fata descoperită ca într-o oglindă, slava lui Dumnezeu sau Domnului. Și suntem schimbați în același chip al lui, în slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Adică uitați, acest om lepros, care era mâncat de această boală, ce a făcut? A privit, a auzit de lucrurile care se întâmplau, de lucrurile pe care le făcea Isus și El uita oare poate, oare are putere, oare vrea să mă vindece și pe mine? Un om lepros, un om necurat, un om care nici măcar n-am voie să intru unde sunt oamenii? Căci acești oameni, Dumnezeu le-a dat porunca... Uh, ca ei, atunci când ajung în fața altora sau împrejurului altora, să strigă, necurat! Și când cineva din jur auzea, necurat! se îngrozeau! Pentru că știau ce înseamnă acest sunet. Era un sunet de oroare. Un sunet de boală care duce doar la moarte. Dar Dumnezeu vroia să-i vinduce și pe aceștia. De aceea, acest om... L-a văzut pe Iisus de la adepărtare. A venit fuga la el. Și si a spus, dacă vrei, poți, cred, poți să mă ma mântuiești, poți să mă curățești. Dacă vrei. Doar dacă vrei, doar ai puterea. Doar dacă vrei. Și si prin asta, din proarea pe Iisus, vrei, te rog, curățește Ce cu spune Iisus? Iisus s-a făcut mine, spune cuvântul. Și a spus, da, voiesc, fi curățit. Dar tu, tu, că așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman 3, cu 23, căci toți au păcătuit. Asta ah, te include pe tine. Căci toți am păcătuit. Și si suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar tu, care ai această boală, lepră spirituală, care te mănâncă, acest păcat care îți controlează viața, tu o să-l lași să continui? Să continue să te mănânce ca și si o gangrenă? O să-l pe Isus, să te vindece de ea. Vedeți, Dumnezeu nu a lăsat aceste lucruri în Cuvântul Său degeaba. Ce le-a lăsat ca să ne câștige încrederea. Că El, da, vrea să fim pătiți. Așa cum am citit ceas dimineața, Nisaia 59 cu 2, Însă citesc și versetul 1 acum, spune, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă. Cinelegiurile voastre zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Adică noi, din cauza că nu fugim la Dumnezeu să ne vindece, noi lăsăm ca boala să ne mănânce. dar Iisus, mă acestui om, vrea să ne vindece și pe noi. Pentru tine, ce este important? Vrei să continui să fugi după lucrurile tale, după dorințele tale? Vrei să îți păstrezi viața lumească, în timp ce viața adevărată, viața sufletul tău, este mâncat de gangrenă. și în timp ce această viață spirituală se arată și pe față? Vrei să fii mâncat de stres? Vrei să fii mâncat de boli pești? Sau vrei să fugi la Dumnezeu și să ai sănătate? Sănătate pentru inimă, pentru suflet și sănătate pentru trup. Isus te poate vindeca. Și si dacă nu crezi, atunci tendem cum spune romanul 10, cu 17. Spune: Astfel, credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. De aceea, pe noi, Dumnezeu, prin cuvântul să ne îndeamnă ca pe acea să prost, să studiem. Să auzim, să studiem, să citim cuvântul Lui Hristos, Biblia, întreaga Biblie, Căci studiind-o, studiind viața Lui Iisus, se va naște în inimile noastre credința. Credința care ne va ajuta să ne apucăm de puterea Lui Dumnezeu, care ne va vindeca. Tu ce aștepți? Nu vrei să te prindi tu? Începând de mâine, de la ora 3, va avea loc aici un club de sănătate. Ca să ajutăm pe oameni să capete vindecare a trupului. Vindecare a bolnave, a hipertensiunii, a bolilor cardiovasculare. Tu dorești sănătate? Dar mai mult. Dorești ca să fii fericit? Atunci du-te la Iisus. Asta din tendeamnă Dumnezeu pentru că El te așteaptă. Aș vrea să ne rugăm și să îi cerem la Dumnezeu să ne ajute să avem credința acestui om lepros, care a venit la Iisus Hristos și a crezut din toată inima că El îl poate vindeca. Și haideți să ne rugăm și noi, ca Dumnezeu să ne dea credința, să ajute în noastre noastră, ca să credem că el ne poate ca și ne poate face totul. Haideți să ne aplicăm pe genunchi și cine dorește să se roage să o facă.